Джаспър, който пасе зайци. Живял някога крал, чието кралство било толкова малко, че можел да го обхване с поглед, но той много го обичал. Кралят имал една дъщеря и искал да я омъжи за някой умен и мъдър мъж, който един ден да стане добър крал за народа си. И така, разгласил в своето и в съседните кралства, че онзи, който иска да се ожени за принцесата, трябва да изпълни две условия. Първо, да донесе на краля колекция от най-красивите перли, виждани някога. И второ, да изпълни няколко специални задачи, които му възложи кралят. Скоро синовете на благородници, принцове, синове на търговци започнали да прииждат в двореца. Повечето от тях донесли колекции от най-красивите перли, виждани някога, но никой от тях не могъл да изпълни задачите, поставени им от краля. Всички били връщани без дори да видят принцесата. Скоро броят на кандидатите взел да намалява и кралят започнал да се тревожи. Светът е толкова голям, а не се намери добър кандидат за дъщеряни. Всички бяха надути глупави или мързеливи. Какво ще стане с дъщеряни и с кралството, когато ни няма? Не се тревожи, скъпа. Все ще се намери някой, който е достатъчно умен да изпълни задачите, които му заръчаме. Случило се така, че близо до морето в кралството живеел един рибар с двамата си синове – Пол и Джаспар. Пол бил по-големият – мързелив и надменен. За разлика от Джаспър, който бил умен, работлив и мил. О, събуди се! Още не си станал от леглото, а Джаспър вече е взел въдиците и е подготвил лодката. Татко, ако мислиш, че съм мързелив и безполезен, защо ме караш да върша нещо? Нека Джаспър го свърши. Същия ден рибарят имал голям късмет. Извадил с мрежата си 20 стриди. Когато ги отворил, останал много очуден, защото във всяка от тях имало по една перла, ослепителна като звездите на небето. Това били най-изящните перли в целия свят. Прибрал се от дома и ги показал на синовете си. 20 перли, блестящи като звездите. Татко! Щом имаме тези перли? Защо не отидем в двореца и не опитаме да спечелим сърцето на принцесата? Ще разпределя перлите поравно помежду ви. И нека първо Пол, а после ти Джаспър. Идете и опитайте. И Пол още на другата сутрин се отправил на път с перлите си. Вървял през гората, когато изневиделица се чул глас. Морете, ще ни помагнеш ли? Пол се огледал и видял как една малка мравка пълзи по ръката му. Ехо, ето так на ръката ти. Ще ни помогнеш ли, моля те. Бръмбарите с всички сили се опитват да ни отнемат дома. Трябва да се отбраняваме, но ни трябва помощ, иначе ще ни надвият. Моля те, помогни ни. Някой ден може да сме ти от полза. Каква помощ може да окаже една мравка на човек? Махай се! И имам си по-важна работа, вместо да губя време с вашите жалки спорове. И Пол продължил нататък. Малко по-късно срещнал една старица. Здравей, млади момко! Какво носиш да си толкова предпазлив? Нося, въглени! Искаш ли, малко? Въглени? Така да бъде! А да ти се намира хляб? Много съм гладна, а там, където отиваш, сигурно ще те нагостят пребогато. Казах ти, че нося само въглени, а сега се махай. Имам по-важна работа за вършене, отколкото да бъбря с една любопитна старица. Пол стигнал в двореца и показал перлите на краля и неговите бижутери. Ваше височество! Досега не съм срещал по-бляскави перли от тези. Наистина са прелестни. Но какво е това? Какво става? Перлите се превърнаха във въглени. Донесал си фалшиви перли на краля? Как смееш? Мамка, разочарован съм, че човек като теб живее в кралството ми и съществува. А сега се махай от тук и повече да не си се показал. Върви си, преди да съм те пратил в тъмницата, завинаги! Пол побягнал от двореца, колкото го държали краката. Прибрал се у дома и се хвърлил в леглото. На Нарибария и джаспър им станало ясно, че Пол не се е справил. Джаспар, явно е твой ред да опиташ. На следващата сутрин... Джаспър поел към двореца. По пътя си, докато преминавал през гората, чул един глас. Ще ни помогнеш ли, моля те? Кой? Чи глас чувам? Погледни насам, върху ръката ти. Аз съм краля на мравките. Брамбарите дойдоха да превземат дома ни, който живеем от години. Бием се с тях, за да го защитим. На вчера претърпяхме толкова много загуби, че няма да успеем да ги победим без помощ. Ще ни помогнеш ли? Моля те! Ами, отнемането на нечи дом да не е справедливо. Разбира се, че ще ви помогна. Заведи ме при Краля на Бръмбарите. О, Кралю на Бръмбарите, както виждаш, съм доста по-голям от теб, а също и по-силен. Само с едно стъпкване на бутуша си мога да унищожа половината ти армия. Кралят на мравките е мой приятел. Това, което правите с него и неговите поданици е грешно. Е, искате ли да използвам бутуша си? Или ще оставите мравките на мира и повече никога няма да ги безпокоите? Обещаваме да оставим мравките на мира. Ваше височество, кралю на мравките, живея в колибата край морето. Ако бръмбарите отново ви притесняват, само изпрати някой от дома и обещавам да ви защитя. Обещавам! Няма да се наложи! Войници! Отстъпление! Много ти благодаря за помощта! Няма проблем! Края на краищата никой няма право да се отнася несправедливо към други го. Знак на признателност към Твоята помощ, велики Джаспър! Ти давам тържествено думата си, че когато и да имаш нужда от мен, трябва само да извикаш Кралю Мравка! И аз и хората ми ще се явим. Ще дойдем където и да независимо къде сме. Благодаря, Ваше Височество! Няма да забравя за това. Джаспър продължил по пътя си и малко по-късно срещнал старицата. Здравей, млади мамко! Здравей, ми Лейди! Денят е чудесен, нали? Какво носиш със себе си да си толкова предпазали? Това са перли за краля. Отивам в двореца да се срещна с него и да видя, дали ще спечеля сърцето на принцесата. Да дадеш перлите е лесната част, но справянето с задачите е трудно. Носиш ли някакъв хляб със себе си? Аз съм много гладна. А теб ще те нагостят пребогато в двореца. Разбира се. Града не е далеч. Заповядай, вземи. Приятен ден! Вземи това. замяна на твоята доброта вземи тази свирка. Сега може да ти изглежда нищо особено, но щом свирнеш с нея, всичко, което пожелаеш, ще се изпълни в миг. Ха, това е много необичаем подарък. Благодаря ми, лейди. Скоро Джаспер пристигнал в двореца и показал перлите на краля. Бижутерите и придворните били очаровани. То сега не съм виждал такива перли. Във всеки следващ момент, блясъкът им се увеличава, Ваше Величество. Да, удивителни са. Откъде ги взе, млади човече? Баща ми е лови стридите с рибарската си мрежа, Сър. Рибарска мрежа ли? Значи ли, че баща ти е рибар? О, да, Ваше Височество, рибаре! Кралството се храни с рибата, която той лови. Баща ми се труди опорито и аз се гортея с него. Точно така, момка, Баща ти върши страхотна работа! Много добре! Сега иди и си почини, а утре ще те изпитам. На следващия ден, кралят извикал Джаспар и го завел в хамбара, където имало огромна купчина с различно зърно. Както сам виждаш, тази купчина са смесени пет вида зърно. Ако успееш да ги разделиш на пет различни купчини до зале слънце, ще получиш и следващата си задача за утре. Но, ако дори едно зърнце не е на мястото си, ще трябва да се прибереш у дома. Както кажете, сър, ще се постарая. И така, кралят затворил Джаспър в хамбара, за да не може никой да му помага и сам да се справи с непосилната задача. Той се помъчил един час, но разбрал, че задачата е прекалено изтощителна, за да бъде свършена за определеното време. О, какво ще прави? Зранцата са по-малки от мравка, а аз трябва да взема... Я чакай! Мравка? Кралят на мравките? Каза ми, че мога да го повикам, когато се нуждае от помощ. Е, сега е момента! Ваше височество, кралю на мравките! Ето ме тук, приятелё! Кажи, какво можем да направим за теб? Ти дойде! Казах ти, че ще дойдем където и когато иде! Джаспър казал на краля на мравките всичко за непосилната задача. Защо не идеш въгъла да си починеш? Аз и поданиците ми ще свършим работата за нула време. Кралят на мравките и поданиците му разпределили зърното в пет отделни купчини. И когато кралят дошъл в уречения час, бил стъписен, като видял, че Джаспър не само е свършил поставената му задача, а че е намерил време и да подремне жаспар! как разпредели всичкото зърно и си се справил много добре, но утре ще получиш нова задача. На другия ден, кралят извикал Джаспър на една ливада. Джаспър, за тази задача ловците ми са хванали сто заяка. Ще трябва да се грижи за тях. Трябва цял ден да пасат на ливадата. А до вечера, един час преди зале слънце, трябва да се върнеш в двореца с всичките зайци. Ако липсва дори един от тях, задачата няма да бъде изпълнена и ще трябва да се прибереш у дома. Ще се постарая, Ваше Височество. Джаспър знаел, че задачата е непосилна. Кой би могъл да контролира 100 зайка, които могат да избягат навсякъде изливадата или в близката гора? И защо да се връщат при Джаспер след като са освободени от клетките на краля? Щом ги пуснали, всички зайци се разбягали в различни посоки и никой от тях не се мярнал повече. Джаспер почти се провалил с задачата, когато понавик бръкнал в джоба си, и открил свирката, която му дала старицата в гората. Свирнал с нея и мигом всички зайци се върнали при него. И когато станало време и той да се върне в двореца, с помощта на свирката си Джаспар успял да се прибере с всичките сто зайка. Тук са сто заека, сар! Не мога да повярвам! Наистина си умен! Прави се с непосилни задачи. Право! Всъщност, сър, не се справих с задачите съвсем сам. Помогнаха ми. Но как е възможно? Джаспер разказал всичко на краля за помощта от краля на мравките и за свирката дадена му от старицата в гората. Видяхте ли, сър, помогнаха ми. Нямаше да се справя с задачите сам. Е, за мен ти се справи с тях, синко, защото си получил помощ в замяна на своята мъдрост и доброта. Ще бъдеш добър управник на кралството ми. Но дали принцесата иска да се омъжи за мен, сър? Да, ти си мъдър, добър и умен мъж, Джаспър. Ще се омъжа за теб. И така, Джаспър и принцесата се оженили с пищно тържество и заживели дълго и щастливо.